Credeam că, autor, Mădălina Zețe, Credeam că singură noapte, Doar eu, cu amele gânduri infinite, Credeam că luna încă doarme, Că stelele sunt amorțite, Credeam că a fost odată și încă este, Speranță că nu-i totul în zadar, Că din pocal vinul sporește, Când sorb din el și dulce și amar. Și-apoi priveam din geamul meu pădurea, Crezând că brazii murmură ascunși, Dar nu s-au plâns în veci pururea, Că au fost și ei de soare nepătrunși. Credeam că râul curge neîntrerupt a gale Sub cerul dulce înstelat Și că nimic, nici când, nu-i stă în cale. Dar mi-am adus aminte că am uitat Să-mi trăiesc neîntrerupt prezentul Când tot vorbeam despre trecut Și spun să-i restul Ce este a fost și a trecut. Lectura Maia Martin